Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya i wal mursaleen, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin, ila yumi ddini thumma annaba. To je sva kaza hala pripada uznišom Allahu Tebaraka wa ta'ala, salavat, mili salam, Allahu Pesanika, Allahu bina nika Muhammeda, salatu wa salam, njegov časnum porodsu, njegov uzvukta i sve ludek, ki sliede put istineh, do sudnjega dana. Uvažno vraću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, srijeda, nakon jacije namaza, već godinama se družimo sa knjigom Rijadu svala ihim. Molit ću, zvišću na Allah, tebarko je tala, nas poživi i da ako Bog da, hajili, privedemo kraju ovo naše družine sa knjigom Rijadu svala ihim. Kazali smo više puta da je imam nevi, rahmatullahi alihi, napisao ovu knjigu, odnosno sakupio hadise, iz šest hadijskih zbirki, najviše hadijsa, iako ima tu Hadisa iz nekih drugih zbirki, hadijs koji su čovjeku muslimanu potrebni u njegovom svakom životu. Treće poglavlje u kojim se trenutno nalazimo jeste poglavlje zabrana u islamu. U proteklom predavanju govorili smo o zabranama koje se vezuju za oponašanje muškaraca i žena, Večeras počinjemo sa jednim novim poglavljem 293. poglavlje Zabrana oponašanja šeitana i nevjernika. U 1634. Adisu stoji Džabir radijallahu, radijallahu ta'ala i prinositi Allah poslani karih sebe, tu je se vam rekao Ne jedite lijevom rukom, jer šeitan u istinu i jede i pije lijevom rukom. Imam Nevi Rahmetullah Jarehi želi da u ovom poglavlju, da nas poduči, nakon što nas se podučio, da Islam odgaja čovjeka u tome da muškarac treba da se ponosi, osobinama koje mu uzviši na Allah tvar kaj tala podarimo, da se žena ponosi i da izgleda kao žena. Nakon što smo spomenuli argumente koji strogo, strogo zabranjuju da muškarac oponaša ženu, da žena oponaša muškarca u stvarima koje su eksplicitno vezane za jedan spol, imamo nevi počinjeni s jednim novim poglavljem, a to je poglavlje zabrane ponašanja šeitana i zabrane ponašanja nevjernika u stvarima koje su eksplicitno vezane za nevjernike, za njihovo vjerovanje, ili nešto što je eksplicitno vezano za njih za njihove običaje, po čemu su samo oni prepoznatljivi. Pa je citira ovaj hadis, koji bilježi ima muslim od džabira, ali je Allah traju da je Allah poslanika Risa 7 rekao nemojte jesti lijevom rukom. Je šeitan u istinu i jede i pije lijevom rukom. Ovaj hadis nosi u sebi nekoliko propisa. Prva stvar, Allah poslanika Risa 7 kaže nemojte jesti lijevom rukom. Pa iz ovog hadisa jasno svatamo da je u islamu strogo zabranjeno jesti lijevom rukom. Zašto, kaže Allah poslanik, pojašnjava, doista šetan i jede i pije lijevom rukom. Pa je u islamu zabranjeno i jesti i piti lijevom rukom. Nažalost, sljedeći, zapad, sljedeći njihove bontone, velik broj muslimana ima običaj da jede ili pije lijevom rukom. Pa na osnovu hadisa odgajamo sebe, svoju djecu, svoju porodicu, da je zabranjeno ljesti i piti lijevom rukom, razlog tome je da je to oponašanje šeitana čovjekovog najvećeg neprijatelja. <clears throat> Nakon toga, kaže se u hadisu, 1635. od Ibnu Omera, radiju Allah, prnezi, Allah poslanik rekao, nipošto nemojte jesti i piti lijevom rukom, Je šeitan u jede i pije lijevom rukom. Ovdje imamo dodatno pojašnjenje. U prvom hadisu je samo bilo nemojte jesti lijevom rukom, je šeitan jede i pije lijevom rukom. U ovom hadisu je dodatak nemojte jesti i nemojte piti lijevom rukom, doista šeta jede i pije lijevom rukom. Ovdje se postale ono poznato pitanje, a šta ako čovjek ne može? Prva stvar, ako je čovjek zdrav, ako su mu zdrave ruke, treba da pokušava, da, pa makar bi joj imate ljudi koji se rode kao ljevac, jednostavno sve stvari radi lijevom rukom. Takav insan treba da se jedan period hajde da kažemo malo potrudi i da jede i da pije desnom rukom. Ostane stvari može da radi lijevom rukom. Ako bi se radilo osobi koja ne je Bože desna mu ruka ili paralizovana, ili u bolesna u nju je gips, ili nešto što ga zaista sprečava da jede sa tom desnom rukom, onda, nadamo se, uz glavu svoj nam treba pomoć da nema nikakve smjetljenje, čovjek jede i lijevom rukom, ali, znači, u slučaju kada zaista desnom rukom ne može. Došao je u dostrum hadisu da Allahu sanik video čovjeka kako jede lijevom rukom. Pa moj je kazao jedi desnom. Kaže la estatija, ne mogu. Kaže lestatat, ne mogu, da Bog da i ne mogu. Kaže nikad više ni u životu svoju desnu ruku nije digao do svojih usta. Pa je opasno se čovjek poigrava sa propisom. Ako može jesti desnom rukom, onda mu je to obaveza. Ljudi koji su ljevalaci treba im malo da, ajde kažu se potrudi, treba čim pi 10, 15 dana, 20 dana, nije dana, izdana, ali naučiće držati desnom rukom kašiku i lakše mnogo piti vodu desnom rukom. Pa iz ove radisa vidimo da je jasno, da je strogo zabranjeno, da je strogo zabranjeno jesti i piti desnom rukom. Želim ovom prilikom pošto ovom hadisu smo spomenuli dva propisa vezana za konzumiranje hrane želim da vam prenesem nekoliko propisa koje bi čovjek vjernik trebao da zna a vezuju se za jelo, konzumiranje jela i pića jer čovjek svakim danom 2 3 4 5 puta nešto jede, obijeduje i konzumira pa je lije podzna šta smije a šta ne smije raditi prilikom konzumiranja hrane. Prva stvar propisano je na početku konzumiranja hrane čovjek kaže bismillah. Bismillah. Dosta znači da čovjek samo kaže bismillah jer je došao u hadisu mali sallallahu alajhi ve sellem kada je podučavao jednoga saba kako da uh, jede i kaže sami Allah spomeni Allahovo ime reci bismillah. Pa čovjek treba na početku jela da rekne bismillah i onda da počne jesti. Ako bi se desilo da čovjek zaboravi pa se u toku jela sjeti, onda će kazati Bismillah i na početku i na kraju jela. Znači, u osnovi čovjek bi trebao da bismillah rekne na početku. Ako bi se desilo da zaboravi pa se u toku jela sjeti, onda će kazati Bismillah u ime Allaha na početku i na kraju konzumiranja hrani. Druga stvar, vidimo smo ovaj jednostavno, najdje se da je zabranjeno jesti i piti lijevom rukom, obaveza je da čovjek vjernik jede i pije desnom rukom. Je, lijepo je i pohvalno je da čovjek jede ono što je ispred njega, Ljudi su birvaktile, jeli znači porodično iz jedne, jedne posudi, pa je lijepo i pohvalno, čovjek jede ono što je ispred njega i da jedi sa čoškova hrani, jer je došlo u jednostavno na su hrana, znači uzmimo da je to e, pura, popara ili nešto, kaže Allah za njih beričet i blagoslov se spušta na vrh hrani pa da bi onda svi uzijeli podjednako tog beričeta i blagoslova, svi trebaju da jedu s krajeva hrane prema, prema sredini. Pa je pohvalno i lijepo da čovjek kada jede, jede s krajeva posude, a ne sa vrha posude. Isto tako, jedna stvar koja je nepoznata velikom broju muslimana, a nosi u sebi e, zapostavljeni sunnjene Božih poslanika, jeste da je blagoslanik preporučio ako čovjek nerijetko se dešava, da čovjek jede određeni stvari rukom. Prije nego što ruke opere, ono što ima na rukama povalno je da čovjek poliže svoje prste. Jer je došlo, jer je dosto na disima da je glavoposlanik mnogo pažnije posvećivao blagoslovu hrani. Pa kada se posuda pojede sve iz posude, poslanik preporučavao, preporučivao da se posuda obliže, da se uzme znači, komad ljeba ili prstom, da se sve počisti iz posude, kaže, vi ne znate u kojem dijelu rane je beričet. Kada zalogaj padni, pohvalno je ako je suda se uzme, da će očisti da se pojede, jer kaže, nemojte to ostavljati šeitanom. Ne znate u kojem dijelu rane je beričet i blagost. Pa znači, pohvalno je ako čovjek je u određene stvari konkretno rukom, onda prije nego što operi ruke ili ovriše krpom, lepo i pohvalno da svoje ruke znači obliže. <kliči> Isto tako, kada u pitanju vode, ljepše je i pohvalnije u islamu da čovjek vodu konzumira sjedećke ili čučić. Ali je dozvoljeno, inša la bisnir dahi, na osnovu da je Allahosanik ponekada i pio vodu istojeći. Pa znači kad u konzumiranje vode, bolje je konzumirati vodu sjedeći ili čučeći, ali ako čovjek i popije stojeći, nadamo se ako voda da nije griješan. Redli smo na početku, hrani čovjek će kazati Bismillah, a na kraju će se zahvaliti uz Allahu Subhanahu wa ta'ala. Postoji različite dove, za bilježen božnih kustanika ali salatu wa salam, jedna od tih dove jeste Elhamdulillah illa di at'amena V razqana min ghairi hawlin minna wala quwwa. Vala Allahu dželaluhu ko nasje obskrbio ovom nanom i tako dalje. Pa je lepo. Čak je došlo u nekim hadisima da laoba sami kaže kada sam jedi pa se zahvali Allahu na tom jelu i blagodati da će mu Allah oprostiti grijehe. Allahu ekber. Kako je vjera lijepa, kako je Isam savršen. Jediš, najeu se, puni stomak. Zavališ Allahu na to mi, Allah ti zbog toga oprosti grijem. Pa Islan treba da pazi na ovi adabe, kodeks ponašanja prilikom jela. Znači, jedemo desnom rukom, kažemo Bismillah, kada završimo hranu, kažemo Elhamdu Elhamdulillah. Isto tako, jedna od stvari koja je lijepa, a zapostavljena kod našeg naroda, jeste da čovjeka ko je došao kod nekoga u goste, došao je na ifta, došao je na ručak, došao je na gozbu, Kada završi sa hranom, krene kući, znači lijepo je da se prouči do ova čovjeku koji nas je ugostio. Prenosi se od Božih poslanika, Lise Vertu Selam, da je različite dove upućivao ljudima kod kojih je kod kojih je objedovao, ali čovjek može na svom maternim jeziku, na bosanskom jeziku, kaži, Allaha molim da vas nagradi, molim da vas da vam podari beričet i u vašoj hrani, i u porodci, i u metku, i u zdravlju, i tako dalje. Ali trebamo oživljavati taj sunnet Nažalost, naš narod, kada u pitanju kultura, zahvalnosti je poprilično nekulturan. Moramo to jasno kazati, naš narod, kada je u pitanju kultura zahvalnosti, naš narod je nekulturan, nevjetko se zna desiti čovjek, čovjek učini veliku uslugu, ništa čovjek završi ode kući. Pa je povalno i lijepo kada neko čovjek uradi uslugu, da mu se zahvali, da mu prouči dovu i tako dalje. Jedna od usluga i dobrih dijela jeste da nas neko ugosti, da neko nam iznese hranu, Lijepo je, pohvalno je, moralno je da čovjek tom insanu uzvrati tako što će proučiti za njega dovu, uputiti Allah dovu da mu to kabuli, da mu primi, da ga nagradi, da mu podari beričet u ostavatku i mjetka, da mu sačuva porodicu i tako dalje. Isto tako čovjek se treba čuvati kada u pitanju hrana, da ne pretjeruje sa hranom, da ne baca hranu, da se prenaje, da se ne Znači, to su stvari, nažalost, u velikom broju slučaja danas muslimani malo paze na te stvari, znači, insan se treba čuvati da ne baca hranu, ako već ima viška hrani, ako može da to baci pticama, to, ako je na selu, da kravi ili kokoški, ili, ili, ili, ali je bitno da se hrana ne baca, nažalost, Mi smo u ratu prodavljali svega i sva čega ljud bili i žedni i gladni i odmah nakon rata oko kontenira možete naći mnogo hrani koja se baca, pa čovjek vjerni treba da se boji. Allah, Đelešanu, u nekim hadisma je došlo, iako pogledali u 11. hadisa ima znači, govorak od islamskoj čenjaka, ali je poslanik rekao kada određena blagodat iziđe iz kuće, Veoma se rijetko vrati u tu kuću, u smislu, ako insan ima blagodat, ima hrani, ima svega, pa to razbacuje, kada ta blagodat mu bude uskraćena, veoma će se teško ponovno ta blagodat vratiti u njegovu kuću. Pa insan treba da bude svjestan da je hrana i piće Allahova blagodat prema insanu, pa treba se čuvati da se hrana što više pojedi da ne ostaje, da se ne baca, ako ima viška hrani, da ne komšijama, da dadne siromasima, A ako već nema nikoga, onda životinjama, pticama i tako dalje, ali š, najbitnije da se hrana ne baca, da insan ne pretjeruje sa hranom. Isto tako, od stvari koje se za kodeks konzumiranja pića, ako čovjek sjedi pa u društvu je toči piće, prvo će dati onome koji snijegove iz desne strane i on će biti zadnji koji pije. Ako je došao čovjek nosi, znači, bokal, nosi čašu, točit će ljudima s desne strane dok ne dođe do zadnjih nakon toga će se on napiti. Znači nije od kodeksa, nije lijepo da čovjek prvo sebi naspije, popije, onda ide dalje. Ne. Prvo onaj ko je s desne strane do kraja, nakon toga će on da pije. I na kraju, lijepo je da čovjek povali hranu. Ako je čovjek jeo, zadovoljan je. da povali hranu, nikako da ne kudija. sa nikima običaj, ako mu se hrana svidjela, jao bi je, ako mu se ne bi svidjela, odmah evo bi se, ne bi kudio hranu. Nažalost, nerijedko se dešava, pogotovo kod mlađe raje, Neću, ne sviđam se, ne volim, kakva je to rana i tako dalje, sve to daleko od islamskog montona, treba mučiti svoju djecu da budu zahvalni Allahođelešanom, da razmišlje o tome koliko je drugih ljudi koji nemaju šta jesti ni piti, pa ako se već nekom određena rana i ne sviđa, treba da šuti, treba znači da nekudi tu ranu. Nakon što smo, evo, prokomentarsilo ova dva hadisa koja govori o bonitonu ponašanja prilikom e, jedenja hrane i pića, rekli smo dva hadisa koji strogo zabranju da se jede lijevom rukom, obaveze musliman da jede desnom rukom, onaj koji je zdrav, makar bio ljevak u osnovi, piše ili radi sa lijevom rukom sve ostane poslove, treba da se potrudi da jede i pije desnom rukom. Nakon toga 1636. hadis, pošto nam imam enevi rahmetullahi a.s. rekao zapranjeno je ponašati šeitana, pa je spomenuo dva argumenta, nakon toga kaže šeitana i nedjevnike, pa onda u 1636. hadisu Ebu Hureyre radije Allahotana prinosi da Allah poslanik a.s. rekao ni, ni jevreji ni kršćani ne farbaju se kanun, pa vi postupajte suprotno njima. Ovaj hadis je imam En-Neyrah bin Abdullah je citirao kao jedan tani hadis koji nas podstiče i ima još nekih hadisa na tu temu da čovjek vjernik treba da se razlikuje da se razlikuje od djeljeniya ka stvarima koje se vezuju za njegovu vjeru i nešto što je od njegovih običaja ali po čemu su oni prepoznatljivi hoće islam od čovjeka vjernika i vanštinu da bude prepoznatljiv. Ja znam da velik broj ljudi ne voli ove teme, smatra ima imanje samo u srcu, imanje nemojte samo u vanjštini i tako dalje. Ovo su riječi Allahov poslanika alihi selam koji ne govori po hiru svome. Jeste, najbitnija stvar u, u islamu jeste iman, jeste srce, jesu i baret. Ali isto tako Islam streni katomi. Islam odgaja čovjeka da njegova islamska ličnost bude potpuna, savršena, daleko od bilo kakvog kopiranja, od bilo kakvog oponašanja, od bilo kakvog mješanja, znači gdje će se čovjek utopiti da se neće više moći razlikovati. Lopo Sanjik izrekao jedan velik, velik hadis, koji je s jedne strane i zastrašujući. Kaže Allahus nekom upoznatom hadis od Ibnu Omela Mente šebdehe b'kau min fe hua min hum. Onaj ko oponaša i jednom narodu, on njima i pripada. Mnogo opasan hadis. Na našim krajima, prije 50, 60, 70 godina, dok je još bilo u Lemiji i dok je još Islam bio mnogo jači, Kada je tek naređeno da se skine nika, da muslimani nosaju fesove i tako dalje, ulema je vodila žestoke rasprave, smije li muslima nositi šešir? Da se na taj način ne poistovječuje sa nevjericima, jer je šešir bio u početku samo odlika, vidiš čovjek ima šešir, to ne radi muslimani, musliman nosi fes, francusku kapu, žena muslimanka nosi mahramu, nosi nika. Pa su se žestoke rasprave vodile onog momenta kada smo imali učenjake koji su bili svjesnosti šta znači islamski identitet, da čovjek u društvu bude prepoznatljiv. Nije da sad ja svodim svu vjeru na to, ali koliko puta mi se desi kroz, idem kroz, kroz grad, ulicu, malo djete na iđe, vidi da nosim kapu, imam radu, assalamu alaikum. Jer je prepoznao na tebi izgled muslimana? S druge strane, nakon mene najđe čovjek, ono naziva selam, ne zna ko je. Pa je mnogo bitno da čovjek pazi na svoj islamski identitet. Mora čovjek vidjeti da pazi na svoj islamski identitet i da pazi da ne čini ono u će se on poisto vječiti sa ljudima koji ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i to je nešto eksplicitno vezano za njih. Dok to vidiš, to znači ne sumljaj da je to odlika ne, ne vjernika, ne muslimana. Pa kaže Allah Kuzanika ni salatu wa salam ni jevriji ni kršćani nefarvaju se kanom pa vi postupajte suprotno tome. Što vrijeme Boži Kuzanika alaihi salatu wa salam Ni židovi, ni kršćani koji su živjeli u tom prostoru, nisu se kada osijedi kosa ili kada im osijedi brada, nisu se farbali. Nisu znači kanom, e, farbali te bijeli, bijeli kosu, znači bijeli e, dlake na kosi i na bradi. Pa kaže Allah poslanik, radite suprotno od onoga što radi oni. Ovdje imamo nekoliko stvari koje moramo napomenuti vezan za ovaj hadis. Prva stvar, kada u pitanju brada. Mi, fala Bogu, ne forciramo i ne spominjamo pitanje brade počesto, ali naša moralna odgovornost je i vjeska da ljudima pojasnimo propis. Allah poslani kani se leto se nam izrekao je mnoge hadise u kojima je naredio puštanje brade muslimanima. Za razliku od kosi, o čemu ćemo poslije govoriti, nima ni jedan hadis da je poslanik reko puštajte kosu. Iako je poslanik nosio malo dužu kosu, veoma čisto, ali je to bio običaj njegovog naroda. Za razliku od brade gdje je Allah poslanik naredio u desetine hadisa puštajte bradu, puštajte bradu. Pa su shodno to mi četiri pravni škole, četiri mezneba zastupala stav da je čovjeku, vijedniku, muslimanu obaveza da nosi bradu. I četiri pravne škole su smatrale da je zabranjeno haram da čovjek prije bradu. Prošli put smo spomenuli da čak to potpada i pod oponašanje ženi, jer je Allah stvorio ženu bez brade, muškarca sa bradom. Onog momenta kada muškarac obrije bradu, on na taj moment, u tom momentu, oponaša žensko. S druge strane, podpada pod oni hadise u kojima Allah poslanik zabranio strogo, Vrijanje bradi. Druga stvar, povalno je u islamu da čovjek koji je osjedio da li kosa ili brada, da znači kanum, kanum, ofarba kosu i da ofarba bradu, shodno ovom poslanikom Hadisu je kaže feharifuhum, radite suprotno od njih, znači muslima vjernih treba da kada mu se znači, pojavi sjede vlasi na kosi ili brada kada mu osjedi, da uzme kanije i da kanom oboji svoju bradu ili kosu. <clears throat> Kažu islamski učenjaci jednu interesantnu stvar, u hadisme u kojima Allah posanika nisem netko se vam izrekao nared upuštanja bradi, zašto kažemo za bradu da je vađi obaveza, a za farbanje bradi ne kažemo da je obaveza. Iako je poslanik rekao fehaari fuhum, radite cukrotno njima, pa kažu islamsku čenjaci, svojom praksom Allah poslanik je pojasnio da ta naredba nije na strogoj obavezi. Farbanje bradi, znači kanom i kosi, kada osjedi nije stroga obaveza, već je pohvalno. Zašto? Jer poslanik wasalam, svojom praksom je dao do znanja, on je imao Sjedin glaka u bradi, a nikada se nije kanon farbao, pa su kažu istan slučenjaci da spojimo govoru u kojem je naredio i govoru u kojem je on prakticirao, pa naredba u kojoj stoji da to treba činiti nije stroga obaveza, već je to pohovalna stvar. Za razliku od bradi, gdje je naredio puštanje bradi i on je lično imao bradu i nigdje ne postoji u vjerodostojnim adisima, da je Božji poslanik skračiva u bradu i dužinu i širinu. Hadisi koji o tome govori nisu vjerodostojni. <clears throat> nakon toga, nakon toga imam nevi rahmetullah jarehi dolazi sa novim poklavljim, 294. poglavlje i muškarci i žene i muškarcima i ženama zabranjeno je farbati se u crno. Nakon što je postavio jedno temeljno pravilo da čovjek, vjernik i žena vjernica, kada osvijedim kosa, treba da se ofarbaju kanum dolazi sa novim podpoglavljem u kojim pojašnjava šta je u šerijatu islamu zabranjeno, šta je dopušteno, a šta je zabranjeno. Pa kaže imam enevi, Rahmetullahi Aliha, ja rekli smo da imam enevi dosta puta u poglavljima, u naslovu poglavlja iznosi stav, iznosi propis. Pa kaže imam enevi i muškarcima i ženama zabranjeno je farbati se u crno. Kaže se u 1637. hadisom Đabira, radiju Allahu da je pripovjedao. Na dan osvaljanja Mekin, doveden je ebu kuhafe, Otac Ebu Bekra es-siddiqa, radijallahu ta'ala, a njegova kosa i brada bile su bijele poput žbuna segmana. Tada Allah kreće reče, promijenite mu to nečin, ali nemojte koristiti crnu boju, hadis bileži imam muslim. Hadis koji govori o tome da su, kada je Allaho poslanik ušao u Meku, kada je usvojio Meku, došli su mu ljudi sa otcom od Ebu Bekra, Ebu Kuhafe se zvao. Pa ga je vidio da je bio bijel, potpuno bijel i kosa i brada. Ova biljka koja se spominje, se ga man, kaže ona u bude žuta, ali poslije kada se osuši postane bijela, jedna pustinska biljka, Pa kaže su ovom hadisu, tako je bilo bijel, znači potpuno bijel. Pa je Allah poslanjik im preporučio, kaže, odfarbajte, promijenite mu to bijeli ali samo jednu stvar nemojte, nemojte sa nečim crnim. Nemojte sa nečim, nemojte sa nečim crnim. Pa na osnovu ovog hadisa, islamsko činjaci su smatrali da muškarac kada farba svoju bradu i kada farba kosu, može to uraditi sa nekim drugim bojama, ali da to ne radi sa crnom bojom. Jer je jasno zavrajno da ismo laupusanika, ali se ratu se da se to čini sa crnom bojom. Analogno tomi, mi, velikno učenjaka smatrao je i ženama da nije dopušteno da se farbaju crnom farbom, jer je laupusanik ovaj propis izrekao za ebu kuhafu, a op, propis ostaje općenit i za muškarce, i za žene, tako da i žene treba da znaju kada se farbalju, da ne treba da se farbalju crnom boju, jer Allah je sa to zabranju, zato imam neve vi, znajući da postoji određen dio učenjaka koji nisu tako tumačili ovaj propis, u, podna, u naslovu kaže muškarcima i ženama je zabranjeno da farbaju se crnom boju. Pa je on odma, Jasno izrekao ustap da i muškarci i žene u ovom propisu i žene u ovom propisu su identični i da ne postoji i da ne postoji razlika. Tako da vjernik i vjernica treba da znaju da ono što im je Allah halal učinio imaju dovoljno da znači od toliko boja imamo jednu boju da nam nije dozvoljena crna. Mimo toga imamo, elhamdulillah, drugi mogućnosti da e, muškarac ili žena ofarbaju svoju kosu znači nekom drugom bojom, ali ne ali ne crnom. <hlas> Nakon toga, kaže imamo Nevi Ramgatullah Jalihi, u 295. poglavlju zabranjeno je obrijati samo jedan dio glavi, a muškaracima je doznojno obrijati cijelu glavu. Vidite, Kako ima Nevi Rahmetullah jerih je ide iz poglavlje u poglavlje, pa nam je govorio o ponašanju muškaraca, da ponaša žene o ponašaju muškarce, o zabrani, pa je govorio o zabranju ponašanja šeita, pa zabrana ponašanja lice nevjernika, pa zabrana, odnosno naredba da se čovjek razlikuje na način što neće činti nešto što je specifično za nevjernike, da je zabranim muškarcima i ženima da se farvaju u crno, nakon toga počinje sa jednim novim poplanjima opet koji se vezuje za ljudsku kosu, a to je brijanje kosi. U pogledu kos, pogledajte kako islam savršen, kako je potpun, kako je cjelovit, kako je, znači, nije prepustio ništa, a da ne pojasnio. Muškarac i žena imaju kosu. Za tu njevu kosu se vezuju mnogi propisi. Za tu njegovu kosu se vezuju mnogi propisi. Osnova, temelj, jeste da je ženama zabranjeno da briju kosu. Islam strogo zabranjuje ženi u normalnim uvjetima da obrije kosu, da obrije glavu. Rekl prošli put da je zabranjeno ženi da se šiša, nakratko, frizura koja se kaže ošišla se na mušku, na taj način ponašaju muškarce a posle Božije porodice prokle osobe koje ovo ponašaju žene koje ponašaju muškarce muškarci znači prvi temelj je da je ženama zabranjeno prijeti kosu to je temelj može se desiti da žena ima potrebu primjerno radi neku znači e, povreda na glavi zbog toga moraju obrijati dio glavi, da bi došli do, do povrede i da bi možda ušili ili da bi operaciju izvršili, u takvoj situaciji nema nikakve smetnje da se obrije, znači glava, ali govorimo u normalnim uvjetima, osnova propisa je da je ženama zabraveno da priju glavu. Ako zatim postoji potreba, ako po, postoji potreba, e, kao nekada čak od žena, postoji potreba opadanja kosi, opada kosa žestoko, ne može se zaustaviti, Pa ako e, povjerljiva osoba liječnik žena kaže trebalo bi to obrijati da se zaustavi opadanje jača korijen to je dozvanje potpada pod šta pod liječenje pod potrebu ako se radi o povredi i tako dalje Kada su pitanju muškarci znači to je propis za žene zabrajmo brijati glavu Zabrano mi se šišati na mušku frizuru, dozvoljeno je obrijati glavu ako je u pitanju potreba, ako je u pitanju liječenje, ako je u pitanju operacija i tako dalje. u su pitanju muškarci, muškarcima je dozvoljeno obrijati svu glavu. To je prvi propis. Dozvoljeno muškarcima da obrišu svu glavu, kao što se radi kada sidi na umru, kada sidi na haџ, alahu sani kalif sedatu sallallahu aleyhi ve sellem tri puta je dovio za one koji nakon obavljenog hađa ili umri obriju glavu, a jednom je dovio za one koji ko su samo skrati. Pa je znači na Hadžu propis, sastavni dio hađa ili umri, da se brije glava. Pa je dozvajeno muškarcima da obriju glavu. Za razliku od žena, one kad su na hađu i na umri, uzmu svoje pletence i znači u dužini cent, cent i po ili dva centa skrati svoje petence kosu. A muškarci, znači, imaju verziju da obriju glavu. Pa je muškarcima dozvoljeno da briju glavu kada je u pitanju duga kosa. Rekli smo da je Lava posljednik znao nositi kosu znači do rabina, do rabina, ali nigdje u vjerodostima Disma nije preporučio da se pušta kosa, pa kažu islamski učenjaci da je puštanje kosi vraća se na običaj Ako u jednom narodu je običaj da muškarci dužu kosu nose, tada nema smetnje da im sam pusti dužu kosu. Dok ako to nije običaj jednog podivne jednog naroda, onda čovjek ne treba da to radi. Nažalost, njerojko se dešava da ljudi koji pratikuju vjeru u želji da potpuno pratikuju sunet, puste kosu. Puštanje kose nije sunet. Puštanje kose nije sunet za muškarci. Puštanje kose je, je običaj koji je bio prepoznatljiv kod Arapa u vrijeme kada je vlao poslanika ih 7 živio, pa je on nekada srednjeno na vrijeme puštao kosu, ali nikada, nigdje, ni u jednom Adisu nije preporučio da se kosa pusti. Jeste preporučio da čovjek pazi, da njeguje kosu i tako dalje, ali puštanje nikada nije naredio da se kosa pušta, tako da čovjek... Po pogledu kosi treba da se ponaša onako kako se ponaša većina ljudi u Bogu u kojem on živi. Pa smo rekli muškarcima je dozvoljeno obrijati glavu, muškarcima je dozvoljeno i pustiti kosu, ako je to običaj naroda u kojem čovjek živi, ostaje moment da čovjek obrije jedan dio glavi, a da jedan dio ne obrije, to je e, zabrajeno i u doslovima disima glavoposlanika, ali se vrtu o sedam, da čovjek jedan dio obrije, drugi ostavi i tako dalje, to je znači strogo zabranio Allaho Bosanik, a neki se vrtu čujemo, u Adisu kojeg e, 1638. od Ibnu Omela, radij Allahom prinosi da je Allaho rekao, zabranio je da se jedan dio glave obrije, a drugi ostavi. U drugom hadisu 1639. opet od Ibnu Omela, I da je poslanik vidio dječaka kojim su jedan dio glavi obrijali a drugi ostali pa in je on to zabranio rekaš ili mu obrijte cijelu glavu ili je nikako nemojte ili je nikako nemojte dirati. Pa je ovo znači ja sam propis nažalost u zadnjih godina 10ak 15 godina ne rijetko neka moda pa muškarci obriju jedan dio glavi, jedan dio ostavi e, i tako dalje, razno razne neke verzije, to je u islamu znači zabranjeno. U islamu je zabranjeno, čovjek obrije dio glavi, a jedan dio glavi ne obrije. I vidjeli ste da glavu stanika to vidio u takve slučajeve, da je to zabranio i rekao, ili obrijte svu glavu, ili pustite znači, svu kosu, nemojte ništa brijati, ali da dio obrijete, a dio ostavite, to je Allah oslani zabranio. <kuh> Nakon toga hadis je citiran e, od strane imama Enelvija u kojem je pojasnio propis da e, da je dozvoljeno muškarcu da obrije glavu i, i u privatnom životu bez hađa i umrije, pa kaže se od Abdullaha, ibn, e, Abdullaha e, sina Čaferovog, kada je Allah o kanom kazuji, vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam odobrio je nama, Djaferov radi Allah u tajanom poroci da tri dana tugujemo za njim, a nakon toga posjetio nas je i rekao nam nakon ovog dana više ne prošte za mojim bratom. Dovedte mi sinove moga brata. Dovedoš nas, a smo baš poput malih ptića. Tada poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče, pozovite berbera. A kada on dođe, poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam narijedi da nam obrije glavne. Hadi izbileži Imam Ebu Daud. Znači, ovdje se spominje da Allahu sani li se detu ve selam, nakon što je poginuo uh, Jafer radijallahu uh, Jafer radijallahu ta'ala A nego Sin Abdullah prenosi ovaj hadis, Allahu sani je došao da posjeti njegovu porodicu, pa je pozvao djetcu A kao što je došlo u drugim hadisima, zatekao je da su neuredna, da su raščešljana, da znači ne vode evidenciju o higijeni, njihova majka je bila pogođena velikim usimetom, pos, po, preselio joj je muž, nije ima vremena da da vodi evidenciju svojim djeci i o njihovoj higijeni, u to vrijeme, kao što je došlo u hadismu, ari muslima, Znali su vaši, vaške, napasti ljude toliko da su znali izmoriti ljude. Jer je došlo da je jedan ashab, Kavim no Uđra, da je na hađu, da su ga toliko izmorile, znači vaške, da jednostavno više nije mogao obavljati hađu pa kada je došao Allah poslanik, kada je vidio, kaže, ja nisam mogao zamisliti da te to toliko izmorilo, a kaže, na njegovoj glavi su se vidje levaške, pa me Boži dozvolio da se oprije prije, znači, vremena, pa da se, normalno, da se iskupi za taj prekrišaj. Nahađu se čovjek, brije tek, znači, nakon što završi sa obredima, do je u hramima, ne smije vrijati glavu. Ali kaže, kada ga je vidio, koliko ga je to iscrpilo, dozvolio mu je da se obrije prije vremena i da se iskupi za taj prekršaj. Mi smo to citirali zbog momenta da u to vrijeme se znalo desiti, znalo se desiti kod nas u 70. i 80. godinama, pa i 90. godinama u ratu, da vaške napadnu ljude, znači do te mjere da jednostavno je to nemoguće liječiti, osim da čovjek obrije kos. Pa Allah poslanika se lepio se nam, kada je vidio tu dječicu da su ih napale vaške, da jednostavno majka njela nema vremena da vodi evidenciju njihovoj higijeni, onda je on zovno berbera, znači i on ih je obrijao, tako da ovaj hadis jasno ukazuje da je muškarcima dozvoljeno, ako imaju potrebu, znači, a i bez potrebe, da glavu obriju, jer smo spomenuli vjerodosti na hadise, kojima stoji i da na hađu propisi hađaj umri, da čovjek ima jednu verzija da verzija da obrije glavu. Nakon toga, još jedan ćemo hadis uzijet, nakon toga nekoliko, nekoliko propisa vezani za ovu poglavlje. 1641. hadis od Alija radi Allah se prenosi da je rekao Allahu poslanik zabranjuje da žena obrije svoju glavu. Hadis vjeruje imam Mesaj se vedostim lancem prenosioca. Odnosno, ovdje su nam ovdje su nam sugerisali u fusnoti da ovaj hadis koji je citirao imam An-Nawihahahmatullahi alayhi da on da ga je Ših Albani ocjenuo slabim i da nije vjerodostan. Ali u svakom slučaju, znači ženi je zabranjeno da obrije da obrije glavu. Imamo nekoliko stvari e, koje se vezuju za brijanje glavi kad u pitanju muškarac ili žena e, koji ćemo ako Bog da sada spomenuti. Prva stvar za vrijeme božih poslanika se let u posto je običaj da žene kada izadese imusibet, ne dača da obriju glavu, da obriju glavu e, kao vid kao vid znači izražavanja žalosti e, u musibetu kojim su se našle pa je zabranjeno hvala Bogu kod nas toga nema ali evo znači čovjek treba da zna da je došlo u vredostima Buhari i muslima da laoposlanike a vi se ljato se nam zabranju, zabranju da žene nakon što znači se desi nekim u Sibet, da je zabranjeno da nariču da čupaju svoju odjeću i da briju svoju glavu u tom nekom u Sibetu koji ih zavesi rekli smo da ako bi, potreba, ako bi postojala potreba zavrijanjem glavi kod ženi uzadlao pomoć, da to nije sporno zato što se to radi iz potrebe kao u pitanju bolest ili operacija ili opadanje kose i neke slišne situacije, ako bi se to radilo zbog potrebe uzadlao pomoć, to je dozvoljeno. Kada je u pitanju muškarat, zaboravili smo spomenuti, a to je da Imamo znači, kategorije muškaraca, kategorija žena, pa smo rekli da za žene u osnovi tu zabranjeno, da je zabranjeno tu raditi kao vid e, naricanja, kao vid e, iskazivanja e, žalosti u musivetu, da je tu dopušteno za žene urati ako postoji potreba kao lijek ili operacija. Za muškarca tu u osnovi dopušteno i na hađu i na umri, vidjeli smo u ovom slučaju ovi djeci od e, Ja Jafelu Rabbi Allahu Ta'ala nam da je Allah ostani pa za muškardce nije zabranjeno da se obriju svoju glavu ostaje e, dijete kada se rodi ibadet je pohvalno je da se sedmog dana e, nakon rođenja djeteta e, ako dijete ima kosice pohvalno je lepo nije obavezno ljudi koji se boje toga jer je kožica Kod djete pa znači izuzetno mekahna i treba se paziti, ali ako dijete ima kosi lijepo je da se djetu sedmi dan novorođenčetu obrije glava i da se te kosije, znači, u težini te kose znači uprotu vrijednosti zlata ili srebra udieli sadaka. Pa je u tom momentu brijanje glave ibadet jer je to preporučio Allah se datu se nam. Osta je pitanje znači prvo moramo znati da je ovo samo sunnet, Dosta puta nas da i kontaktiraju, rodilo se djete, strame ga je obrijati, vrti se, tanka mu je kožica i tako dalje. Insan ako nije vješt, ako se boji, ako nema dosta kosi, neće, ako Bog da nije griješan apsolutno, ako preskoči taj, taj sunjet. Ostaje pitanje, dali se treba ženskom djetetu brijati kosa, Allah najbolji zna. Allah najbolji zna, postoji raziložen kodisansko čenjaka. Naci malo s jedne strane e, hadis koji govori da je muškarcu dozvoljeno brijati glavu, da je djetu muškom djetu kada je sedmi dan da je dozvoljeno obrijati glavu i da je tu i barem imamo hadise u kojima stoji da je ženama zabranjeno brijati glavu. Pa sada jedni učenjaci su kazali argumenti koji govore da se treba obrijati glava na rođeničetu su općeniti, obuhvataju i muško i žensko dijete. Tako da, a opet s druge strane postoje argumenti da je ženama zabrajno brijati glavu, pa jedan dio učenjaka je smatrao da se to odnosi i na novorođenče. U svakom slučaju, onaj ko bi to uradio, inšala nije pogriješio, iz razloga što, znači, novorođenče ima jedan posebno propis, a s druge strane ko bi to insan i ostavio, ako to izostavio, ako Bog da nije, nije pogriješio. To su neki propisi vezani za brijanje glavi kod muškarca i kod ženi. Mi ćemo u nastavku, evo, pošto ovaj zadnji hadis govori o ženi, govori o brijanju glavi i vidjeli smo da postoji račkih propisi, želim do kraja predavanja u nekih desetak minuta da spomenim nekoliko stvari vezani generalno za ženu u islamu. Mi dosta puta govorimo žena, majka, supruga, imamo sad taj jedan e, trend Imamo jedan opasac svjetski trend u kojem se pokušava prikazati žena u islamu da je zapostavljena, da je zakinuta, da nije joj islam dao neko pravo mjesto koje, njoj, znači, koje ona zaslužuje, žele da majku izvedu na ulicu, da bude u firmi, da se boksa, da igra futbala, da atletiku ganja, da baca koplje, da diže tegove, da se mačuje i tako i tako, svašta toga. Pa u svemu tome nenijetko se dešava da određen bruj muslimana i nasjedni na tu priču kao islam nije dao adekvatno mjesto tako e, itd. Prva stvar čovjek mora da zna da islam je zasnovan na ispravnim, čvrstim, autentičnim temeljima. Temelji islama su Kur'an i Sunnet. Kada ovo saznamo, znamo da su to znači temelji koje objavio uzvišeni Allah čovječanstvu. Mi možemo u datu momentu živjeti u momentu, jednostavno jer smo odrasti u takvom ambijentu, kada određen propis ne možemo shvatiti, ali mora da budemo ubijeđeni. Ono što nam je naredio uzvišeni Allah, u tome je prosperitet za nas u svakom vremenu i u svakom podjevnu. Ono što nam je zabranio uzvišeni Allah, u tome je šteta za nas u svakom vremenu i u svakom podniku. Primjera danas kamati. Ljudka ne može se živjeti bez kamati, ta... Allah željšano, je lešanoj zabranio ljudima kamatu zbog njihovog dobra. Velik broj žena danas ne nose mahramu, ne mogu na ulicu, ljudi gledaju u mene i tako dalje. Allah je ženi naredio kada izlazi iz kuće da treba da bude pokrivena i korist toga se vraća prvenstveno njoj. Moramo svemu u islamu pristupiti na taj način. Semihna wa atana. Čuli smo i pokoravamo se. Allah je ženo nešto naredio, Allah je odredio, Allah je propisao, Allah je zabranio... Zbog naše koriste. Pa i položaj ženi u islamu je odredio precizno uzvišeni gospodar. I to je najveća sreća, i to je najveće zadovoljstvo, i to je najveći uspjeh, i to je najveći prosperitet. Absolutno. Pogledajte zapadnjake kako idu iz krajnosti u krajnost. Prije stotinu godina samo, nije prije idio često pokod nas u islamu, prije stotinu godina... Ti izvori demokratije i civilizacije prije 100 godina samo svoje žene su prodavali na pijaci. Uzmu ženu, na pijacu i cijena, ko će kupiti ovu ženu? Žena je bila roba koja se prodavala, pa su oni bježnjeći od toga ošli u drugu krajnost. Žena još nije majka, žena ne sjedi u kući, to je poniženje da bude domaćica ponijeње je da sluša muža, ona treba da zaradi, ona treba da ima svoj život mimo muža i tako dalje. Pa su izjednje krajno još u drugu, vrati će se oni kad tad. Koliko je žena na zapadu kada pročitaju kako islam tretira ženu odma privat islam. Dosadilo im je da budu muškarci u ženskom obliku. Rekli smo prošli put, Allah je stvorio ženu i dao joj i fizičke i psihičke osobine koje njoj odgovaraju, a stvorio je muškarca i dao mu fizičke i psihičke osobine koje njemu odgovaraju. Pa je zapad iz jedne krajnosti otišao u drugu, hoće da žena bude apsolutno podjedna svemu muškarcu, što je nemoguće. Nek se ljuti ko hoće, nek ne razumije ko hoće, ne može žena biti muško, niti muško može biti žena. Da je Allah do tijelo stvorio bi jedan spol i svi bi bili isti. Žensko tijelo je mekše, lakše, emotivnije, muško tijelo je drugačije, apsolutno. Muškarac ima svoje funkcije, žena ima svoje funkcije, zaduženja i obaveze. Onog momenta kada se to pomiješa dolazi do nereda na planeti kojeg mi trenutno vidimo i živimo. Mi smo najveći svjedoci kako nastupa nerid na planeti, onda kada se polupaju lončići i kada žena bude muško, a muško bude žena, kada žena bude bokser i kada žena bude vozač kamiona i kada žena igra futbala, a kada muškarac nosi suknice i kada tako znači oponaša žene. Pa evo nekoliko eh, tački koji su vezane za ženu, da jednom naučimo... Kako islam gleda na ženu i da to ako god da jednom absolviramo i da to više nikako ponagrati ne moramo. Prva stvar. Svi argumenti u islamu koji govori kada uradiš određeno dijelo, imat ćeš nagradu ili kaznu, isti su i za moskarci muskar, i za žene. Zar to nije, zar to nije počast? Nije rečeno, ako muškarac klanja, ima će 20 cebaba, ako žena klanja, ima će 10. Ne, muškarac i žena su na isto nivou. Nagrada kazna i za muškarca i za ženu. To je, znači, u vremenu, u periodu kada je Allah poslanik se pojavio, žena je bila degradirana, izbačena iz društva i društvenih tokova, Allah poslanik je uzdigao ženu. Uradiš dobro, bit ćeš nagrađena, poput muškarca. Broj dva. Od vremena djetinstva rodilo se žensko djete, islam nagrađuje posebno za žensko više nego muško. Zato su neki selefi znali reči, kada mu se rodi žensko, obraduje se više, e, za tebe postoji posebne nagredu. Za muško nema ništa. Pa je došlo u vjernosti na islam ko odgoji dvije čirke, potrudi se, dvije ili tri čerke, one će mu biti štito, dva, tri. Čerke, žensko, nije rečeno muško djete. Pa insan, pogledajte, islam, već od dok se rodilo, drugačije gleda na žensko nego na muško u pozitivnom smislu. Da li to ovi gore naše komšije na zapadu znaju da se u islamu posebne nagrade dobivaju za odgoj ženskog djeteta, za muško ne postoje takvi nagrade. Broj tri, Pravo ženi prije braka. U islamu imamo staratelja. Ne može brak. Nema braka osim saglasnosti staratelja. Ali isto tako, nema braka osim saglasnosti ženi. Pa u islamu, kada prosac prosi djevojku, dvije osobe se pitaju. Starija, pametnija, iskusnija, koja ne gleda kroz emociju i kroz ljubav. Babo, staratelj. Sjedi, da vidim ko si šta si. Pita se babo i pita se čirka. Babo može reći, meni se ovaj zet sviđa, pravo, prosac, dobar, lijep, kulturan, moralan. Kaže čirka, meni se ne sviđa. Nema braka. Pa isnam čuva pravo ženi prilikom udaje. Nemoguće je da se na, na, prisili djevojka na brak. To nema. Ako negdje ima u praksi, to je da reka od islama, Mi govorimo, alhamdulillah, o islamu. Da nam neko nekaj, pa znaš šta je, u mom podjevlju, otac uda svoju čerku. Nas to ne interesuje. Nas interesuje islam. Mi govorimo o islamu, a ne muslimanima i njovim postupcima. Isto tako, <hlas> islam mnogo pažnije pridaje ženi nakon udaje. Nakon što se žena uda, ona postaje šta? I supruga i postaje majka. Dvije funkcije. Da vidimo kakva je kao supruga, kaže Allaho posanika alaihi salatu wa sallam, najbolji među vama, o muslimani, oni koji žele da se dokazuju da su najbolji, su oni koji su najbolji prema svojim suprugama. To je prva stvar. Ona je postala majka. Onog momenta kada ona postane majka, pod njenim nogama je džennet. Opet Islam uzdiže ženu pa kaže, kom je da čini dobručinstvo? Majci. Kom je da čini dobručinstvo? Majci. Kom je da čini dobručinstvo? Majci. Kom je da čini dobručinstvo? Otcu. A, da li zapadnjaci znaju za ove hadise da je pod njerim nogama dženet, da je ona triput pa babo jednom i hoće od naše majke da bude boksar, Hoće od naše majke da bude varijoc, hoće od naše majke da vozi kamione, hoće od naše majke da igra futbal, e mi to, mi to nećemo. Malo se ljute, nas to ne interesuje. Mi hoćemo da ona bude majka, da bude čerka, da odgaja djecu, da bude uzdignuta, da bude kraljica, da bude pod njenim nogama džene, da se natječemo u dobročinstvu prema majci, Triput majka, jednom babo pod njenim nogama, dženet, e to je islam dao ženi. Isto tako, islam nju je dao najveću funkciju koja postoji. Nekima je to tako danas predstavljeno kao to je nešto nazadno, to je nešto optrećenje, ja da rađam djecu, ja da odgajam djecu. To je najbolja funkcija koju neko može uzeti. Da ti neko povjeri generaciju i kaži, Bujrum, ti nam od njih napravi muškarce, ti nam od napravi lidere. Ko nas odgaja našu djecu? Odgajaju igrice, vrtići, filmovi, serije, YouTube i tako dalje. Majka nima vremena, ona igra lopti, ona je varioć, ona je atletičar i tako dalje. Zato vidimo kakve su nam nove generacije. Zato je rečeno i za svakog velikana stoji ko? Stoji velika majka, stoji velika jedna žena koja je tog lidera odgojila. Isto tako Islam je preporučio, a lauposlanik je to potvrdio u praksi, da se žena, supruga u islamu konsultuje u najvećim pitanjima. A lauposlanik u više krizdi, najtežijih momenata u svom životu konsultuje se sa svojim suprugama šta da uradi, sluša njih i uzima njih u Pa islam... Podigao je ženu na taj stepen i taj nivo da ta žena ima pravo kazati, sugerisati, kao što se navodi, iako te predaje mogu biti vjerodostojne i ne, da su žene znale ustati u toku hudbe i kazati svoj stav, ne složiti se sa halifom i tako dalje. Pa žena u islamu ima pravo da rekne, da sugeriše, da iznese svoj stav, da je ljudi pitaju, da je slušaju I tako dalje. Isto tako pogledajte kako je islam savršeni potpun ženino pravo na intimu. Ne može čovjek da se oženi i kaže ja otišao okući 3 godine interesuje me žena. Ne. Ženino pravo na intimu je veće nego pravo na hranu i piće. Zašto? Zato što onog momenta ako muž zakaže tu, žena ne daj Bože, može počiniti nemoral. Pa je obaveza mužu, obaveza mužu da ispuni ženine intimne potrebe. Mi se time ponosimo, što je tako islam precizan, savršen i potpun. Žena kada je kod kuće, ima pravo potpuno da njen muž ispuni njene intimne potrebe, čak šta viši da se desi da je muž bolestan ili iz nekog drugog razloga, ne može ispuniti ženine intimne potrebe, žena ima pravo da traži razvod braka. Pogledajte savršenstva, pogledajte, pogledajte potpunosti. Islam je definisao kao što muž mora ženi obezvijeti hranu, piće, stan i odjeću. Četiri osnovna pitanja za existenciju hrana, piće, odjeće i stan... Peta obaveza mora ženi ispuniti intimne njene potrebe, mi se time ponosimo. Nekoga je o tome i stid govoriti, nas nije stid. Knjige Fikha su prepunenih govora islamsku čenjaka u kojima govori da je uvjet i obaveza mužu da ispuni ženine intimne potrebe. Kako ne daj Bože, ne bi svoje intimne potrebe zasitila na haram i zabranjen način. Isto tako, u islamu čovjek kada potvori ženu, posebna grijeh u islamu, qafvu el muhsanat il gafilat, jedan od sedam uništavajućih grijeha da čovjek dođe i že za ženu kaže počinila blud. Bez dokaza, bez ićega, to se u islamu smatra qaf, potvora. To je jedan od sedam uništavajućih grijeha. Žena čast je velika. Na visokom slijesu se igrati sa tim, da o ženi tvrdiš nešto što nije dokazano, njena čast. Zato je halifa Muatazim opremio vojsku, pokrenuo rat zbog časti jedne žene muslimanke. I to se upisalo u njegovu biografiju koja je jedno od najvećih dijela koju radio. Pokrenuo vojsku, pokrenuo rat zbog časti žene muslimanke. To je isna. Ovako treba ženu zapadu prijestaviti da vidi kako Islam pazi na ženu. Ne možeš pričati o nekoj žene da je nešto radila osim sa dokazima. U protivnom, to je potvora. To je jedan od sedam uništavajućih grija da ne govorimo o donjavučkoj sankciji. Isto tako, žena u Islamu ima apsolutnu mogućnost posjeda Žena može od svog oca i brata ili majki naslijediti milion milijardu i sve to na njenom žiro računu, njen muž ne smije od toga uzeti Marku bez njene saglasnosti. Allahu ekbar, to je Islam. Žena može biti milionir, a muž može biti vjeda pa je Islam dopustio ženi da se bavi trgovinom, dozvolio je da nasnijedi od svojih rođaka, od svoga oca, od svoga djeda, od svoga brata, od svoga sina, da ne snijedi i metak i da je to njeno pravo. Kada je muž istlati mehr, to je njeni metak kojeg joj niko ne može uzeti i njime se koristiti bez njene saglasnosti. I to isto tako. Ako postoji potreba, osnova je da najveća zadaća ženi da bude majka, da odgleda djete. Ali ako postoji potreba, žena je postala bez muža, hudovica ili razvedena i tako itd. Islam dopušta ženi i da radi, samo se tu postavljaju određeni uvjeti koji žena mora ispuniti kako ne bi bila šteta od posla veća od koristi. Ali ako se isposti da taj posao adekvatan za ženu, i njenu prirodu i da tu nema ništa spodno šerijatski u islamu je dozvajno čak i da žena zarađuje i privređuje ali moramo se paziti da šteta ne bude veća od koristi ne može žena biti bokser niti žena može biti futbalir ali žena može biti doktorica žena može biti učiteljica može biti pedagog može biti sociolog i tako dalje pa se za ženu odabiraju poslovi koji odgovaraju njenom, tje, njenom tjelesnom sposobnosti i mentalnoj sposobnosti, a isto tako mora se paziti da taj posao bude halal, dozvoren i da tu nema ništa sporno s aspekta islama. Isto tako, ostvari koje pokazuju na e, čast ženi muslimanki u islamu jeste u Kur'anu od 114 sura jedna sura se zove Enisa, žene. Zbog bitnosti žene u islamu i njenog mjesta, Allah je rašan ispočeja sprema njima, jedna sura se zove Enisa, žene. Žene koja govori u dosta slučaja o propisima koji se vezuju za brak i za žene. I na kraju, jedna tabu tema, mnogo opasna tema, više ženstvo. Poligamija. Mnogi smatraju da je na taj način žena uskraćena, žena ponižena. Nije, nije, ne znam kako da ih nazovem, da ih ne uvrijedim, dvolični zapad. Nije problem kada žena svake hefte ima drugog momka i kada svake hefte ima drugog frenda, ali je problem islam i problem je kada muškarac ima dvije žene zakonitej. Ona druga žena u islamu ima apsolutno sva prava kao prva, apsolutno sve. Šta žena na zapadu kada bude frendica nekom momku petna iz dana, kakva su njena prava? Sutra kada potroši njene pare i kada uzme njenu čast, ovako je čvokira, izbaci i iskući. U islamu žena ulazi u brak i mužu je obaveza da joj obezbidi stan I hranu, i odjeću, i obuću, sve kao u prvom braku. Ko može? Bujru. Pogledajte kako je licenjivni zapad licenjiran. Pa je to da žena bude, da joj bude posao prostitutka. Sjedi na, sjedi na izlogu i čeka ko će doći po nju, To je dozvoljeno, to je ispravno, to je u redu, a neispravno je ono što je dozvolio uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebisa. Dobro, šta ćemo sa ženom u 40. godini čiji muž preseli? Ona ima još potrebu za muškarce. Hoće li još žen teki momak od 18 godina? Veoma teško. Pa islam nudi rješenje za svaku krizu koju prolazi čovečanstvo. Jedna od ti kriza jeste problem žena. Šta zapad nudi čovečanstvo? Nudi ne bude frendica 15 dana. Gdje je njena čast? Gdje je njen ugljed? Ko, ko izdržava tu ženu? Šta? Kakva su njena prava u islamu? Žena i kada je živi poligamnim brakom, Njen muž, ako preseli sad imetak i ona uzima dio imetka, njena djeca su regularna djeca, zna se ko je njihov babo. Ako je frendica 15 dana, Znali se ko je njihov babo? Pa je i potpun i savršen. Da li to neko može shvatiti ili ne, to nas najmanje interesuje. Uzvišno ga Allah, wa ta'ala, volimo na sučesti na putu istine da nam bude mirosti na suđenom danu molimo vas rana tala da nam na kraju subhanallahi wel hamdike eshhadu an la ilaha illa anta